בעזרת השם ידבח ספר ליקוטי תפילות, תפילת צדיק א', מיוסד על תורה קנ"ז וליקוטי מר"ן. אי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי שתזכני להתדבק בתורתך הקדושה, ותפתח את ליבי ודעתי עד שתזכה לשמוע ולהבין היטב בלבבי את כל דברי תורתך הקדושה והטהורה והתמימה. המשיבת נפש ומחכימת פטי ומשמחת לב ומאירת עיניים ועומדת לעד וצדקו יחדיו. ואזכה להרגיש היטב נפלאות, נעימת, ערוות, מתיקת, חידושת תורה הקדושים והנוראים מאוד שגילו כל הצדיקים האמיתיים המכהים כל העולמות. ואזכה לענות ולהתענג על אדוני בדברי תורתך הקדושה עד אשר עקוץ והמאס בחיי עולם הזה ובתאוותיו ועבליו. והתבטלו כל חיי העולם הזה אצלי לגמרי על ידי עוצם ההנאה, בתענוג והשעשוע שאזכה ליהנות ולהתענג מדברי תורתך הקדושה והנוראה. אשר כל דבריה חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ונחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופץ צופים. כי באמת מרחוק נראה לי בדעתי נעימה תרבות דברי תורתך, אשר כל דיבור ודיבור עולה עד אין סוף ויורד עד אין תכלית, ומקשר ומחבר וכולל כל העולמות יחד, ונותן עצות נפלאות לכל דרי מעלה ודרי מטה, איך לזכות להכיר אותך, תתברך ולהתדבק בך באמת. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך? ואם היינו לשמוע ולהטות אוזנינו וליבנו היטב. לדיבור אחד מתורתך הקדושה אשר גילית לנו על ידי משה עבדיך, ועל ידי כל הצדיקים האמיתיים שהיו בכל דור ודור עד היום הזה, היינו מתבטלים לגמרי. אך בעוונותינו הרבים אין זוכים להכניס הדת בלב ולבטל תאוות הלב על ידי זה, כי ליבנו מלא מחשבות חוץ, תאוות, בלבולים, מרהורים והקמומיות שבלב, עד אשר ליבנו רחוק מאוד מדברי תורתך הקדושה. על כן אין אנו מרגישים נעימות, מתיקות אמרותיה הטהורים. אנא אדון יחיד המלמד תורה לעמו ישראל, רחם עלינו למען שמך ותפתח ליבנו בתלמוד תורתך. וזכנו שנדבק ליבנו באמת בדברי תורתך הקדושה, עד שנזכה להנות ולהתענג מאוד מדברי תורתך הקדושה, עד שיהיה נמאס אצלנו על ידי זה כל חיי עולם הזה ותאוותיו ואבליו. ונזכה לחיים טובים וארוכים באמת, ולהתדבק בך, ובתורתך, ובמצוותיך הקדושים לעולם ועד. ולא נסור מרצונך ימין ושמאל. ערב נא ה' אלוהינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, עד אשר נזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בריכלו מעתה ועד עולם, אמן סלע.